Ну, тим не менше, ти звелів її прискорити. Тепер я говорив обережно, старанно контролюючи кожне своє слово, аби все сказане мною далі виглядало логічним. Ну, Бобров у жодному разі не був білим та пухнастим дядечком, який всюди ходив і волав «Алло, ми шукаємо талант!» Ну, швидше такий собі карабас-барабас, від якого періодично тікали ляльки. Він не поводився з ними по-людськи, хоча не розумів цього і вважав себе зрадженим. Оскільки одна лялька не зрадила цього доктора лялькових наук. А знаєш чому, Каракай? Артисти, котрі рвали стосунки з продюсером Бобровим, були таки артистами. Хтось кращим, хтось гіршим, хтось просто мав амбіції. Галя Чепелик, з якої Микола Бобров зробив Анжелу Сонцеву, Таких амбіцій не мала, бо за великим рахунком артисткою не була, не мала жодних талантів у житті, крім лялькового личка, красивих круглих грудей, довгих струнких ніг і слабенького передка. Ти це знаєш без мене, тут таємниці не відкрию. Свого часу Наталка Зима дала тобі, як потенційному новому партнерові, повний розклад про свою шкільну подругу. Я замок, даючи Каракаю посилу Тепер, мовляв, твоє слово. Але він дивився на мене, мов на цікаву комаху, схиливши голову на бік і мовчав. Його нукери взагалі не подавали ознак життя. І в мене склалося враження, що вони взагалі не зовсім розуміють, про що тут їхній хазяїн тре із цим лохом, якому ціна три копійки. І я повів далі. Наталку зиму природа трошки обділила. Вродливою її не назвеш. Ніс довгий, червоні цятки на обличчі, схоже на гнійники чи взагалі якусь заразу. І, до речі, шкільна малишня так один час і дражнила надка зараза. Ну, недовго, правда. Подружку однієї з шкільних красунь якось не випадає так гнобити. Крім того, зима росла закомплексованою дівчинкою. Складна родинна ситуація, потяг до дівчаток, які вона надто рано в себе виявила, і надто швидко зрозуміла, до чого може призвести пригнічення власної сексуальної орієнтації. Ну, коротше, там є з чим працювати психологом, психіатром, психоаналітиком, сексопатологом. Було б бажання. Тільки в природі, як ти, мабуть, знаєш, зараз я звертався тільки до Каракая, в задниці маючи цих його службових собак. Усе збалансоване. Красуня Галя Чепелек обділена талантами і дурненька. Негарна, закомплексована Наталя Зима, розумна, навіть хитра, а ще талановита. У неї чудовий голос і вокальні дані, про які мріють учителі музики. Вона боїться себе, бо знає, з такими зовнішніми даними зіркою не буде – та й не зможе вийти на сцену. Навіть не на сцену, просто перед людьми співати не зможе. Не переламає себе. А це ти сам придумав, чи хтось тебе просвітив? Поцікавився Каракай. Ну, з деяких пір я, ніби драматург, скромно відповів я. Тому додумаю характеристику образу на основі вихідних даних, які зібрав як журналіст. Якщо помилюся, то лише в деталях. І потім зиму, сподіваюсь, все ж таки колись обстежать хоча б у тюремній лікарні. Валяй, трави далі, криво посміхнувся Каракай. Ну це я виклав перед історією проблеми, а історія її в тому, що зима, очевидно, закохалася в свою подругу чепелик. Та ж усилу обмежених розумових здібностей не змогла вчасно це зрозуміти. Присутність Наталі поруч лише зайвий раз відтіняла її особисту вроду. До того ж, подружка виявилася згодом дуже корисною. Адже це Наталка запропонувала фокус із піснями. Записали в невеличкій приватній студії з десяток чи півтора улюблених народом шлягерів у її виконанні. Потім цю фонограму вмикали, випускаючи на кабацьку сцену лялечку-галочку. І все – Нова співачка готова. Навіть назвали цю солістку по-гламурному – Анжела Сонцева. Ну, не галкою ще пелик її іменувати. У чернівецькому ресторані повелися на це спочатку з цікавісті, а свої гроші ніхто ні за що не платив. А подивитися, що з того вийде, кортить. Вийшло навіть дуже непогано. Не ідеально. Але хто в Кабаку звертає на якусь ексклюзивну якість виконання чи інші деталь. Тоді Галя Чепелик уперше почала відчувати себе реальною зіркою. Ну, а Наталя Зима очевидно вирішила для подруги зробила надто багато. Можна сподіватися на якісь почуття. А, тільки храз два. Галя крутила з одним тамтешнім барменом, серйозно крутила.